Заплакав тоді Сомко, поглянувши на своє товариство. Братці мої, каже, милі! Що вам битись за мою голову, коли погибає Україна? Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю й славою козацькою? Пропадай шабля, пропадай голова! Прощай, безщасна Україно! І кинув об землю свою шаблю. Усі круг його теж покидали свої шаблі. Щиро заплакали вірні козаки. «Боже, правосудний, – кажуть, – нехай же наші сльози упадуть на голову нашому ворогу!» Дуже звеселився тоді Брюховецький. Зараз ізвелів Сомка, Васюту і всю їхню вірну старшину взяти за сторожу. А Вуяхевичу на Москву листи писати, що ось нібито Сомко... З своїми підручниками на царя козацтво бунтує. Гадяцький пункти ознаймує людям, радючи царського величества отступати. А князь Гагін собі компонує, як би тих нещасних іще більш притушкувати, щоб не спливала наверх неправда, що взявши от Іванця великі подарунки, його неситій злобі потурає» тим часом повів нового гетьмана старшиною в Соборну Ніжинську церкву до царської присяги. А вийшовши з церкви, гетьман запросив князя з послами до себе на обід, у двір до бурмистра-колодія. Там міщани наготовили бочний бенкет Брюховецькому з старшиною. Отчепившись ото черивань від запорожців, насило силу щоб промовити слово. «Бате, Василю!» – каже. «Давай мені, божі коня, нехай їй біс сій гаді! От невдобу годину занесло мене з тим божевільним шрамом!» Пішов Василь невольник за кіньми, так куди? Заверюха кругом така, що не второпає, куди йти. Так як скіпка на воді крутиться, попавши в чортори, так він ворочався між тим ярмаком. А тут іще добрий не знає, де поставили коней гвинтовчені козаки. Так наждав щереванню волю. Скрізь народ товпиться. Під боки його штовхають, не барак тільки сопе. «Де оце в нечистого мій Василь занапастився? Пратику!» – каже до Петра. «Не кидай же хоч ти мене! Ой, коли б мені добратись живому та здоровому до хмарища! Нехай тоді радує собі хто хоче!» Як же ОТО оголосили запорожці Брюховецького гетьманом, то зараз і передішало трохи на раді. Першо то Гвинтовка одвів своїх підручників. Потім і другі Сомківці рушили до табору. Тільки запорожці іграли круг гетьманського столу, як злій оси круг свого гнізда. Да простий люд силюки гули по всьому полю, що ті й трутні. З півгодини ще не знали селяни, що між козацтвом робиться. Як вже рушив Брюховецький з князем до присяги у місто, тоді по всьому полю чернь загукала. «Хвала Богу! Хвала Богу! Наша взяла! Нема тепер ні пана, ні мужика! Нема ні вбогих, ні багатих! Усі поживемо в достатку!» «Що ж, братища!» – кажуть інші. «Рушаймо панським добром ділитись! Повне місто тепер панства!» «Е, буде час у місті погуляти!» – відвітують другі. А он козацтво самків табор рабує. Дурна самкова старшина понабирала з собою самих кармазинів повні вози. Ну, хто куди любля? Усюди є обвіщо погріти руки. І от одна купа сюди, а друга туди, одна сюди, а друга туди. Половина люду до міста повалила, а половина чкурнула до самкового табору. По полю пооставались тільки гуляки, що на радощах понаймали музики да й вводяться з ними купами танцюючи. Чудно було Петрові да Черевану дивитись на тії музики та гупаки у такий сумний час Щоб плакати усім треба, а не веселитись. Коли ж валить, мов в тій хвилі люди до табору, а назустріч йому купа селян од міста. Куди ви? питаються. А ви куди? Ми до Сомкового табору. А ми до міста, там, кажуть, є пожива. Е, чорта з два! Як? Так, що не пускають. Московська сторожа не пускає нашого брата в місто. Шкода ж і до табору. Козаки самі там пораються, а нашому брату дають оглоблую погомалику. Що ж це? Так це нас козаки, мабуть, убрали в шори?